מזמור קכ א' שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך.